Mark Media Pro bro Lake Zone. Is kwa serikali katika kikao cha kamati ya utendaji ya Tukta cha tarehe moja mwezi wa kumi mwaka saba mjini Arusha, yani katika ukumbi huu, huu. kwamba Tukta inaona kwamba msemaji wa serikali ama kwa maksud au kwa kutoelewa hakuelewa taarifa hiyo ya Tukta na zaidi ya hayo Tukta haina uhakika kama msemaji wa serikali anayaelewa majukumu ya msingi ya demu ya wafanyakazi nchini kitendo cha msemaji wa serikali kutaka madai ya wafanyakazi nchini kupuuzwa, ni kitendo kilichokosa busara na dhamira njema kwa taifa letu kikao chetu cha maamuzi tulikifanya tarehe moja mwezi wa kumi, na saba na amua tuseme sasa ni nini kitafanyika tunasubiri vikao vya maamuzi ambavyo vinafanyika kikatiba au kwa dharura kwa hiyo endapo hakutakuwa na utekelezaji jambo ambalo hatulitarajii kabisa tunatarajia mheshimiwa rais akiyapata haya Mengine tunaamini mheshimiwa rais wala hayapati yanakomea tu huko kwa watendaji sasa tunaamini yakimfikia atatekeleza na sisi wala hatutakuwa na mgongano na serikali na kama hatofanyika basi vikao vya chama vya maamuzi vitatoa maamuzi na sita tutawaambia ni kitu gani tumeamua